Erra nire buruari itsemanuen ez duela aipatuko gaia, bainan ara ere azpi maratu berda egun, Twitter begiratu butan aldiguziz, argazki hau agertu zautala bein bedelen, bedelen. Erra zezin egon, ara ere, bitz errangabe, Macron eta Trump family, bai, lertzen ziren akozen nahi aipatu. Elgarrekin dira egun hauetan, jankilan dian, eta, bon, iduriz, kontent, eh, eh, lagunak dira, tabar, saien bezala. Eta irudibat, dioko bezala, erabilia izan dena, egun guzian zehar, muntaketak egiteko. Irudia egiazkoa da, gainera, naiz eta duen zinez, irudiak berak parodia bat dela, Baina enbor, irudi huri erabiliz, bako bere komentarioa idatzi, bere txistea, eta bar, bak zuen hori martxan direne, eh? sare sozial horiek, enatzen den jendea, pozik, beraz olako irudi batekin, diatogizko irudian, Washingtonen, etxe suriaren augean, lau plano dituen argazkia, erango dugu. Lehenik, urrunean, jendea, eta kazetariak lehokatuak, ondotik, hurbilago. Melania Trump eta Brigitte Macron. Hain zinera begira. Hirugarren planoari begira. Hots, Donald Trump eta Emmanuel Macroni pala bat eskoetan dute bako txak. Urre kolorea duen pala bistan dena, errangabe eh, doa. Eta azken planoan arbol mehe bat. Horren landatzen ari baitira. Arbol hori landatzen mehizu arbola. Boa! Ez dut deuseraiteko irudi urtaz, bakarrik jendearen dioko bat izan dela egungu zian zehar. Irudi ximple bat Naiz eta irudia lotxagarria bera izan. Bai, berriz ere, galdera da, no? Loh peratu duten, argbologen azpian. <gülüyor> Galdera ximplea loturaiteko noko gaiarekin, gai hochtan sahtori kerriotzari lotu info bai interesgahia. Bangkok aldean promenatzeko asmoa baldimadu zuhe, eta zuen karmarekin bat egin nahi badu zuhe. Ostatuntan esperientzia berezi bat proposatzen dauzieten zuleak. Egun! Edo eguna ongi hasteko, zergatik ez, kafe bat hartu, batean, bai, bados. Eta zergatik ez, kafe untan, non, siesta labur bat egiten alduzun, hil kutsa baten barnean. Hor, ah, oh, aldiz, ez direin beste bai bai hori da oztatu horren ideiat aproposamena. Eguna hasteko, oso ki konsiente izan ez, bizia ez dela... Mugagabea, a, budismoaren aritik doan conciencia hartzea iduri, hemen proposatzen proposatsatzen dutena. Idea beraz, eriotzas, consciente isaitea modan den auso batean ideki dute ostatu berezia gutailandiako iriburuan iduriz hau uh, sortan badira beste batzunun sirenez, uh, ba mozo jotzenaz laminez, mozo jotzen mozo jotzen altzaren Modan den hau beraz, ideki dute ostatu bereziau, tailandiako iriburuan, edari xukatuak, proposatzen dituzte sortzea, eriotza, zahartzea, sufrikarioa, deitzen direnak. Egun hasteko ere... Bon. burua ustea, ale ere ez dakitu hartzen zareten edo garen, ostatuan xartzen zire gainera eta panelak badira ezker eskoin galdera hauekin adibidez zoinda zure helburua bizian eta ondotik, beraz, hilkutsa batean esten zaituzte osokin elburua, elburua komertzialetaz gain idurizala ere ostatu hau sortu duenak soziologoa da bera ere eta helburua du jendeen konzientziak, nortasunak garbitzea, bortizker Egoizmoa dota goxe ilunori Dexagertaraztea Budak zion iduriz Gure eriotzaz konsiente garelarik Beste bizi molde bat dugula Eta beste molde bizi Zintzoago bat hmm, Berba Trump eta Macron lagunentzat Gomenio bat Bankonk aldea Telebistako putz hutsa utz Irratiko hitz apitz Hitz eta putz Laster gurek ilan ireitz zufia horre mentxe izango da eta bereak, haipatuko etugu gure etxetan ditugun sakur, gatu, txori, dota, zaldiak, adibidez, zehun uraek hartzen daukuten, e, bon, galera batzu, hortaz, ikusiko zen bezala. Horain aldiz, aste arte izanki ostiraleko itzordua errepikatzen dugu hemen, goizberriko itzordua, sortzaileen kantuak. E, astero do, sortzaile talde batek, e, proposatzen du kantu bat, euskal irratien e, sortua, eta joren ostiralean, marilu, lape irrate, justuki, aberea ilotutakoa zirko roaka ditzen da. Marilu, eta lagunak. <risa> Apirilarren bia, gaurko behietan, Espanian, elefantiak karreatzen zituen kamion baten iztripua. De elefantez aurritu eta batek bizia galdu. Bideko iztripuan galdu dugu laguna undia. Bi milata emezo ziko apirilaren irua. Laupatiako esklabuen egebelioaren data ofitiala. Il a un rôle aussi d'activitéité publique parce'on sau des race. So Félix Ia et la Chapelle lapina. Je vous rappelle que ce sont nos artistes à quatre pattes mais un artiste qui fait un double saut périlleux. est- ce qu'on lui fait pas faire aussi des mouvements particuliers Pourquoi on peut pas faire aux animaux ce que les humains sont capables de faire au c'est leur donner la possibilité de faire comme les pruins. Egunakai oran pasatzen dute, da zuzendariek aienkaikan hori zen dute. Ze pito kerietza entzun behar. <risa> Atxik zuen xatoetai zuli purdiak baila zoen dako, duk ez dugu irringarriak izan nahi. Atxik zuen su guztaiak erretzeaz benduz, ez diren fakirrei guezzen gira guez zengira Gue Atxik zuen gutinezko kaiolak baddian gureak egiteko, gure kaiotatik ez da neog eskapatzen. Atxik zuen zaktaililuak eszenagi beleko joko erutiko fetitenko gu ez dugu plaza ikartzen. Atxik zuen txalot atxistuak famatuak izan nahi duten egin Guk ez dugu publikorik nahi Atxik zuen bida iluzeak, bidaieko jendeen zat Guk etxera sahtu nahi duzu Eta sustut atxik zuen ilusioak zuen dako. Gure pishake zu injoisk gure erre mua makaruko Sumitea ez da sekula maitatzea izango Gure Gure belioa, zuen ege dazioa <totipas> Goko ita amak esztatutan Zirkoko abereak debekatuak dira Eta al-Francianez Hemen Euskalegia da bainan Bertindan haitan haieb At al-Franciako, la horogaita aneka ejik Abere edun zirkkoak debekatzen itu zen Maina Euskalegian, batek ere ez Ahi bat kalari, ta hain batin shumitu Nun zizte, abere zaleak consiste animal istark Jake burekin abel Egebelioa zuen egetentzua, bure zuen egetentzua, bure egebelioa zuen haien xorkumtsa ostira lengoizbirrien lenaldikot zentsuna hemen biljeen aldikotz. Circo roaka ditzenen amilesh kersiera. Etzitaput zu tut. Ja ta ga Euskarazko wikipedia bere hilabeteko hilabeteko eta deialdia luzatzen du bere hilabeteko kantuarekin enso tenduzena indazu albiristea deitzen da eta beraz deialdia hor da hilabetero gai baterin guruan uh, Ba, deitz nute jendea, Wikipedia usatzen laguntzen, sari emaite bat ere bada giblean, eta hilabete gaia, langileen historia hautatu dute Wikipedia euskaraz, joan ohtara klik egin eta dena esplikatua izanen zauzue. <hazurra> Eta, txaldi, unta ana... Pxikologi apxikabate giden dugu, sakita... Gurekin Sofi aurre iraitz... Eri zaina ahal txaldea honu. Ahal txaldea honu. Txazira? Bait, uh, bait eragindo, da honek, zeh, eragin dut edautzuk okputzean? Ta, bai, moralean ah. egindit biztanea. E. Uztuotze gendea initzi bezala, behar haginoan. Aipatu ginoen gara batazia, jadani, eken ustut gai uri D-vitaminak, eguzkiaren bait. eragina. Moralaren gainean, Baita, e? Bai, bai, Eragina izan duara, erak, luze izan da, negu euritsu eta Euria, berezikia bai, euria eta argi gabe ko zirenak bukatzen, eta hor ikia da eguzkiarekin, uh, askita jendaren bishaietan ikustea. Eh. Mm. Tau da behia hor da, loreak, koloreak, eta horrek denak. Uh, begure koloreak, uh, gure biziak kolorazten ditu, eta hor da na, morala ere bai. Gure horpegiak ere pizkata, bai. suri bai tira horreinak. <laughs> <laughs> Boa, edo hori no suria da, suri do gorri. Gorriska <laughs> gehiago alere. <laughs> Bero bainiz, beste <laughs> dik. <laughs> Ezt, dugu, egun, egun, egun, egun, egun zirazua erizaina baitzira jendeekin egun, egun, baina. Baina, baina, bai, bai, jende hain egun zirazua egun zirazua eta horiek bezala, eta egun zirazua ateratzen delariek. Hm. Bere hara behiz kanpoan ikusten dira, edo baratze puska bat baldin maute baratzean bat tzen, eta egia da behiz kanpoarekin ahemanean eta horrek jendeari hon egiten diu eta bizikiagiki agerita baina. Hm. Bon, Eguzkia ipatu behar ginen, ala ere iraitz, uh, uh, azken egun hauetako gertaldi garrantzitsuena baita. Ala ere, uh, gaur beste gai bat... Ala, azte transizioa egin goduzun. <laughs> Ebe justuki, jende horiek, pertsona horiek ekosteintuzunak egunero, bakarrik ote dira, ala oien onduan ere, beste lagun bat ba ote dute, laupatia ditudenak, adibidez, sakur bat, gatu bat, bat zuen zatele txori bat izaiten alda, Aberen likua azkenean ere eta garrantzia ustakit sukikusten uh, suoa dibides uh, aberrek sarteten luketen eragin uh, positibo bat? Bai, positiboa bai. Bai bai, izan uh, segurtasunaren aldetik, izan uh, bakardadeohen austeko, izan uh, arduraren aldetik eta beraz uh, moralaren gainean badu zuzenean uh, uh, eragin bat eta hori uh, giadan Uh, ikusten ditudan uh, jende ainitzak balituztela alnimaleak, jende gehenak ainitz zahak uh, dira, eh? baina badute uh, izan sakur, gatu, xori, jaitan zinuan bezala, uh, batzuak baituzte basiak eta baituzte bailo batzuk horien uh, egunero uh, kutasunan balanojena txikitzeko, ahultzeak, batzuak baituzte lapinak, uh, uh, baina bai, badira um, ainitzak uh, badute nox bait uh, hori uh, oien on ondoan, baina. Hmm. Bada, erritmo sohtzaile bat, ere, aberearen presenziari esker batzuntzat, eh, diote? B bai, erritmoarena, eta gero bereziki uh, erritmo hogek uh, ekartzen duen ahdurarena, norbaitetaz ahduratzea, uh, bete hon egiten du, norbaitetaz dukupatzea, zenta egia da gainera animaleien kasuan, animaliek uh, biziki reski dutela hori, or, beren uh, nahusia, jabeari egia da animaleak uh, argikiera akusten dutela beti edo gehienetan bizki konten direla beren ausiaren ondoan eta horrek zoriona sohtzen du bai. Sakur bati janaria maiten dut Ba eta izan adibidez oiloak, gauero sartu mm -hmm. behar dira behar nirat, goizero atera behar dira, eta hori itueten dute, eta mm -hmm. gainera oparia bada ere ahontza hori delarik, eta dut horrek denak bizi ritmo bat riten ziren emzela emaiten du, zoriona sortzen du, eta ardura bat ematen dio ere uh, pertsonari, uh, justuki animaliarekin dependentzia hori badelako azken finean eta batak bestea behar duelako untxabizitzeko. Mm -hmm. Beha hartzen du eta pixka bat ere batzuek balore falta bat bali madute, oien buruarekiko, balorizatuak oh, ere. Bai, konfiantza ematen du beregan behiz, bai. Jakit ikustea badakigulan baitetaz ongi okupatzen besteak oaktarazten egularik untxadela justu gure onduan. Zaten animareak badute gaitasun hori itzik gabe gauzak adierazteko eta izan gosotasunarekin edo izan hori non lehan bicitazon batekin egia da hori adierazten dutela gikei eta izta itzik ezera bil begiradan jaistuetan eta animaliak guztiak beren beren adierazteko maneiraekin azken finean Itza bakarrik falta dute, ez? Ha, ah, ba, hain itza, itzaten entzuten da, hain <laughs> itzaten entzuten da, uh, bai, bai, itza bakarrik falta dutena, bai. Eh, bon, it... Eta badira ere berkasuan, justuki, animalia hori galtzen delarik. Mm. Egi asko uh, depresioak, eh, diendeak, benetan hori bizitzen du, uh, uh, familiako norbait galtzea bezala, eh. benetan uh, uh, bizaren parte zirelako, beraz, horrekongi erakusten du, zer norako leku hartzen aldoen animalia batek. Mm -hmm. Uh, maitasuna, ezakit leen aipatzen zenuen uh, uh, ba, xakur batek adibidez, erakusten duela bere maneran horako uh, uh, errekonozimendu bat beh, bere jabearekiko doianaria emaiten dionarekiko, maitasuna dela gaiten ala, batzuek berezia da, animaliekin zentadok oh, dependentzia bat eta zaregira bada uh, gainekoa eh, eta azpikoa animalea, normalki dependentzia da, hori da, beraz Bada nire ustez gehiago tru, elkach trukaketa bat, ala ere, uh, joztuki uh, elkach bizitzabat eta dependentzia hori um, konotazio uh, positibo emaiten albada, emaiteko, joztuki animaleen kasuan, bat dira, joztuki ongi tratatzen dituztenak, eta badira ere gehizki tratatzen dituztenak, beraz, mm. ongi tratatzen dituzten horietan, joztuki, bada... Uh, elkaj bizitza bat, elkaj, uh, elkaj ajeman bat, benetan ajeman bat, juz, justuki uh, animalia eta gizakiaren artean, eta, uh, bai, dependentziak sortzen duena, benazken finan maita da, nire ustez bikoteetan, ere bada, dependentzia hori, eh, uh, initzetan pentsatzen da, justuki nire ondokoa, mazaiho, uh, uh, nola izango naiz, beraz, dependentzia bat, bada, ez dut pentsatzen dependentzia guztiak txahak direnik eta kasu hortan ere utsez bai maitasuna daitzen alda zure shakorrak maite saito edo da gehiago uh, baskeñan janaria emaiten dio zulako uh, ba, da beste ikaspeitu behar, eta kanpoan promenatzen da eta eta ara ta jasnerez utse bai maitasuna bada bai senta naiz ez janaria badira momentuak non ez du zudan janaria emaiten eta Eta hor ok da gure ondoan da entzuten gaitu begiratzen gaitu augekin jostatzen da da, gure ondoan, kanapean, fen kanapean, gaitan gurekin azahagoiten, hau behintzat, beste batukandugu bat juztuki, so, gizakitu ginoena, baina nabrez, hor uh, ondoan da, eta ez dien ariam aiten diogulako, ondoan da, gurekin bizi baita, eta hor dela bai, eta goxuki da, gurekin bai, hor doan bai, mm -hmm. bai petxatzen hota maite gaituela? Euh, Agian entzuten gaitu, eta egiten du guf! Ez da sekula notu aribiletan, ez du maite hota. Irratia, ne? E, hota netzuten hota <risa> uh, Bestalde uh, sakorrekiko eta osta sakurragoakrik zut gatuak ere uh, baliatzen direla bon, baliatu bai ala jaiten alda, terapietan adibidez, edo ospitaleetan uh, egiten da ere piskat diendea laguntzeko Gatuena uh, ez dut zagutzen, zakuhena ezagutzen dut justuki uh, itxuen kasuan, justuki uh, badelako oh, eskuntza lan oso bat zakuaren inguruan egina dena, zaldiarekin ere bada bereziki uh, uh. autismoaren inguruan, gatuena egia heiteko ez dut uh, Egia da Zaldiekin eh, adibidez uh, initz, ba egiten da terapeutiko dozakitunak egiten dena Bai, terapeutikoa da, bai, mm -hmm. zaldiek ilako, uh, ah eman justuki lan hori eta uh, zaldiek ainitzek hartzen dute, uh, autismoaz uh, sofritzen duten uh, pertsonei, bai. Zendako, nulas. Ez uh... dut uh, askiuntza ezagutzen gai hori, baina badakit, badela benetan, uh, konfianzazko ah eman bat sortzen dela, eta uh, benetan uh, ah eman bat badela zaldia eta pertsonaren artean, Gizakia arekin desberdina dena zaldiak espaitu uh, uh, gizakia bezala uh, erreakzionatuko uh, uh, momentu batzuetan eta uh, bereziki zaldiak beti uh, itzultzen duelako uh, errezebitzen duena ongi gulertu baldin madute gizakian. Ez beti hori guai, guaitatzen, mm. eta autismoaren kasuan biziki bere zituada zaldiaren amenaztut askiuntza mm. ezagutzen uh, ari aski uh, argiki aipatzeko. Mm. Ez ba, da azkenean ere uh, autismo kasu bat zuetan, uh, uh, ba, arazoetariko bat da, jendearekin ahemana ezela ba. erretxa, eta behar ba bere... Ahemanetan sartzea zaila da, eta zaldiaren bitartez lortzen mm. da jozuki... Uh, hageman uh, horgen uh, eraikitzen azken finan, eh? zaldiak hori permititzen du. Uh -huh. bai. Eta horgen uh, uh, inguruan, hala ere, uh, ba, abere ekiko dugun maitasuna ikusirik, ezote da hoien esplotatzea erabiltza abere horiek? Ba bai, seguraski, uh, bada konotazio hori bada, gero jurtzuki, egiten genuen bezala, sartzen ogo rengi Uh, txaxa edo ona hote da animalearen zat eta gizakiaren zat. Honegiten duen bitartean bata eta beste harin erretzat, azken finan ez dut ikusten uh, zerg txaxa den. Ha menan, mm -hmm. uh, galdera hor da, bai? Zenta dependentziarena hor da, bada uh, norbaite tiga ina hor da, uh, eta erabiltzearena ere hor da. Baina, nahi konuke janala ere uh, badirela onak eta txaxak eta ona den bitaktean zagatikaz. Mm -hmm. Eta berdin bukatzeko, nik entzen teoria bat, e, irriarazi ninduen, baina bon, berbaigia da. Ez hote gaituzte aiek gu esplotatzen, sakur batek edo gatu batek adibidez, janari emaiten diogu, bizileko bat eskaintzen diogu, ez diogu deus galdegiten, eta ezkenean berak gaitu kontrolatzen gu. Ay, kasu batzuetan egia da, ikostean um, do, joztukin ere eri batzuen kasuan. Uh, gauza hainitze ez dute egiten, edo ez dute gehiago egiten. Animalia zokupatu behbaitira, animalia ez baitute ustean ale txamakajik, tari dara da, eta da. gauza hainitzen zatoztu opatzen direla. Begiro bizia utuak dira, bainan bai, galdera hor da. Ego da, uste terantzunik egia jana behar bada bai, ez dakit eztra lurtarrak dira eta gure kontrolatzena dira hori, horrek, hori beste sindromo bat darantzaren, pato genitzen, sindromoak azkanan lehen eta zara hori paranoikoa, ez ezeko? O gondioetan zira, baina nola diagnoz diagnoz diagnoz dukatu konin duzuke? Zu, nevrotikoa! Bo, xako bat ekin txendatzen da Bai, ba beharik bau zuu, horrek, horrek no, goxatu zaitu eta adibidez lagunu zaitu, nire horrekkin ahremanetan txak zain. Bok, ikain, eh. bego, goreintziak... Otsari? Otsak ugari, eta izan, untxak. Ba, Aie. Eta laster, hamar minuturen buruan gure gomita, aleen larrea bokatua izango da, igande gauean a frantiako asambladak, bostkatu zuen, babes eskubide eta immigrazio legea, zer uh, dion lege hortaz, galdeginen diogu beraz, hamar minuturen buruan, boste erdiak euskal irratietan, berriak intza harrietarekin. Ehun bat grebalarik manifestazioa burutu dute, goizuntan kanboko geltokitik herriko etxera trainbidetako langilek Bernadette Jugloa usapesarekin elkartzea eskatu dute tokiko autetxen implikazioa galdetzeko eta bereziki 20.000 diputatuaren auraino espaitu bozka eman ofiziaiki erreformaren alde amargarren greba egun ontan jakin behar da larogeita marretatik irutren gidarik egiten duela lan bai honan Bestalde, Air France kompainako langilen greba dela eta bihargoizean aseak eta berrogoitan biarritzetik parixera doan egazkina ez estatua dela jakinarazten du kompainiak. Euskoia urlaritzak jakinarazidu ez duela parte hartuko maiatzaren lauean, kanbon izanen den denekitaldian, Josuer Koreka bozera maileak errandu gobernua estatorrela bat, etaren desmobilizazioaren kari den ekitaldiak izanen duen ikuspuntu politiko eta etikoarekin. Nafarroako gobernuak aldiz bihar erabaki behar luke ordezkaririk bidaliko duen, eaiotak EH Bilduk eta Podemos Euskadik aldiz, kanboko topaketan parte hartuko dutela dute. Europa hartasunak migrazio arloan eragiten dituen politikak salatzeko karabana batek Euskal Herria gurutzatuko du apirilaren 28tik 20 larun batean iritsiko da Hendaiara eta itzordua emana da Maiketan erretentzio zentroaren aitzinean. Oksigenoa euskarari 6.000 metrotan ere lemarekin euskal mendizale gazten espedizio batari da prestatzen euskal herriko gazteak eta serpa gazteak bateratuz. den udazkenean iraganen da himalaiako mendi ibilaldia duela berrogeita urte beresten egintzen lehen euskal espedizioko partaidezen Felipe Uriarten mendigo izaleak bideratzen esperientzia berezi hori. Eta Siberutarrak lasterka elkarteak Siberoko inguruaren 3. edizioaren izen ematea abiatu du, ekainaren 16 izanen da hori, aurtengo edizioarentzat etapak berritu dituztelarik 42 talde eta 201 lasterkari ziren hiaz eta urten berdintzu espero dute izen emateak PB organizazioan edo Siberutarrak webgunean egin daitezke. Azkenik, iparraldeko joko eta herrikiro alfederakuntzak jakinarazten du, eluden sokatira txapelketa hostiraluntan jokatuko dela espeletan sortzi sortziren kontra hariko dira bosteunte irurogoi 6 egun eta 6 egunta berrogoi kiloko kategorietan. Leseres, izinik! Adi musika eman gizuna Bakarik musika ere Asteaketan gaueko beniratzietan Gudaba <tusurra> dabor, ön aki Larun bat gauean ameketan Giterap, aponkzionel, no materiol Eta igande haratsetan ere, zazpietan Bai, hori bai Gizirik Nadio eman gizuna ko kanboko mintsaldian, Jean Errekar amikuze aldeko politike gizon famatuaz gira berriz ere. Duela hamabostegun zabalik elkarteak antolatu Otsail osteguneko mintsaldiaren lehen zatia entzung ginuen Agustin egota beharre gaiaz eginduen duen liburua aurkezten baizuen. Baikoaldian, Jean-Claude Mala eta Batitza boloki ditugu entzunen. Jean Herrekar astezken kanpoko kanpo komintzaldian haipagai, astezken argatxean, behatziontan, euskal irratietan, errepika, hortzegunean, oren batean, iruleiko irratean eta amikuzeko irratean. Petzero saioa euskal igazietan Asteuntako Petzeroa Iten alduzu uh, urtsuaina zantza izazu zade, izazo, izazo Michel Etxikopar Petzero ostirale ostiralez eguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorsiak eta egoietan igandez eguerdiak aintzin Itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput Trenchan itzeta itzeta itzeta itzeta itzeta, itzeta, itzeta gain nagusi ordu honetan beriarekina abiatzeko eta funtsion gai nagusi do titulu bertsoa du argian eh, edota media bazken ere etaren desmobilizazioa pean eusko jaurlaritza ez da egongo kanboko ekitaldian hau da behian titulua Josu Erkorekak azaldudu gobernua ez da togela bat etaren desmobilizazioaren ari da egingo den ekitaldiak izango duen ikuspuntu politiko eta etikoarekin. Usu ebarko sekazaldu duna faroako gobernoak biak erabakiko duela hor dezkarilik bidaliko duen, ala ez, orainzetan behrietan aipatzen genuen bezala, gai nagusietan Ramazala Euskal edabide gehienetan. Bestalde, Katalunia ere berrian uh, Aipagaina gusietan soto uh, ba, Sanchezek egunean hemen sortzi ordu du eman beharko ditu. Ziegan, sigortuta Xoto de Realeko presondegi zuzendaritzak Junper Kataluniako diputatua sigortu du presondegian audio bat grabatzeak atik Kataluniako azken hauteskunde kampainarako, ezin izango du arremanik izan, Nuri Gugliaumex audioa zabaldu zuen Xiko, edo Junper Kataluniako zerrenda kidearekin ondoko sei hilabeteetan. Altxasuko hauzia ere hurbiletik segitu abeti berrian, eta titulu hau atxaldeuntan, Guardia Zibilako onartu du ezinduela segurtatu etaren eta ospa egunaren artean lotura organikorik dagoenik. Guardia Zibilaren txostenean, aipatzen diren indarkeria ekintzak, bimila eta sortzira artekoak direla spimarratudu defentsak, eta orain arte egitasmo horren aurka aurkeztu diren salaketek ez dutela ekarri haren kontrako zigorik segipena eta setasunguziak hauzi eh, hortaz eh, jamezara berri handitu zue eh, Josexasenar gazetariak urbiletik segitzen baitu. Eri zaintza ikasketak Euskaraz eskaintzeko eskaera egindie aldi zarartekoak NUPI eta eskuntzari Eh, Unibertsitatea xailean, beraz eben berrian, Euskarazko eskaintza murizteko ahazoina, erakazleen gabezia dela argutiatu du unibertsitateak, baina nara hartekoak uste du egoera zuzentzeko neuriak jarrdaitezke ela. Uh, Martxoren amabostekoa da, uh, txostena, hizkuntza eskubideen beatokiak kexa orkestuzeno txailan, Nafarroako Unibertsitate publikoan erizaina Euskaraz ikasteko diren zaitasunen arira. Euskal Herriko hitzan titulua Immigrazio legea gogorzeari baiatze dio asamblea da nazionalak e refusiatuak franziati kanporatzea egestuko du ekainean txenatuan ez tabaidatuko dute Macronen diputatu guziek ez dute babestu hau da hitzan, mementuz gaina guzzi Moza legearen mehatsua dizargian titulu nagusietan, Moza legearen aurkakoa gerraldiak egingo dituzte haste askenean lege biltzarean, uh, euska, eusko lege konpromisoak hartzea eskatzeko, egingo dituzte uh, kajetaratzea gerraldi horiek, eleak, libre mogimenduak, alabedi irratiak eta kaleratzeak stop plataformak. Eta etebeko go-ikaguak ezin direla naieran esezleitu berretsi du auzitegi gorenak hau argian beti bi mila Euskal Autonomia Erkidegoko ljalde auzitegiak ebattztakoa berretsi du auzitegi gorenaak, Euskal Telebistako goi karguen lanpostu utsak enpresako langileek bete behar dituzte eta ez naieran aukeratutako zuzendariaak. <gülüyor> Kaseta.usen bestalde kalitatezko eta urbileko zerbitzu publiko baten alde. GAMBON egin duten ekintzaren irudi bat hemen kazetan eriko etxea intzinean irudian agertzen da beraz treinbide bat berrizera dutela CGT, Sud Solidair eta Lab Sindikatuetako, treinbidetako langileak zerbitzu publikoaren alde mobilizatu dira berrizere egun Etiopik, Jai Poesiaren iturritik bestalde kazetan, bai honan auzo-zauzo ibiliko da Etiopikoak festivala bi hartik goiti eta hori hogeita sortzia arte berrietan haipat Zinginuena ere. Mediabazken ere gaurko mobilizazioa tituluna gushetan eta sud aldiz. Gaurko berria ere, venzan bolore, txilotu dutela, bretainia den bretainia den bretainia den Aferak izona dobederen uh, nagusia, hor harazo uh, tipi batzuekin dela dirudi, korupzio kasu batzuetan beraz sartua liteike Afrika. Naudatitulu nagusi eta bestalde, azudu ezten ere uh, antzinen aipatzea lehen, baina baina asailean uh, hemen ere azpimajatua beraz Euskal gobernuak ez duela partu, parte hartuko kanboko ekitaldian maiatzaren lauean eginen dena. Amak bat minuturen buruan, gurekin izango da, aste echtero bezala pampi, merkapide, adi emankizuna ipatzeko, baina mementuz, gure gomitarekin segitzen dugun. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan frantziako asambladak legedi berri bat onartu du igande gauntan asilio edo babes uh, eskubidea eta immigrazio legea ilorogai orduko estabaidaren ondotik berre hogeita sortzi diputatuk legearen alde boskatu dute eta eunta hogeita emiretzik kontra, hogeita lau abstenitu dira eta diputatuen erena ere falta zen elkartasun delituak asik ilegala erretenzio denbora behoita bostegunetik laro geita marre gunera luzatua, adingabekoen presonegiratzea, pundun hauek agertzen dira, besteak beste, hortazitze giteko gurekin alean lajea, abokatu arratxaldeon Bai, arratxaldeon Berdin lehenik, lehen iritzigisa zer diosu franziako asamladako nartu duen legediaz? E, legediak behaz uh, gauko egoera gogorzen du E, eskubideak morriztan ditu atzeritaren zat eta asilioa galdekiten dutenen zat EPEA-ak mostuz e, bai galderaren pausatzeko, genai baita duziaren egiteko EPEA laburdua da eta gero errefuuxxa toa balima saiiote e pe ere epe bat basezen uh, oai hart de egiteko errekurtso baten egitekoeta epe hori ere laburtzen dute uh, be soar uh, ikusten da be denak prexaka egin beko di la eta jakina da egiten den lana estera sekula onna Horda norokorki, uh, murrizketa bat eskubideen aldetik. Alta, uh, frantziako barne ministruak dola aste bat argudiatu zuen bere legediaren defentsarako. Urgentzia bat bombazela krisi migratorioa dela eta eberitziak berriz hartzeko, imigrazio masiboa. Baina, asilio eskubidea sakratua zela gora ipatuz. Bai, hori... Hori beti txula hona agertzen dute, ni ikusten da asken urterri uh, behatuz, uh, beti gortuz doala eta beti gobernoak qui da ina. Uh... E, go Eskoniko gobernua edo alderdi soziaistaren gobernua e, beti goraipatu dutela be esxkubido horren defentsa baina konkretoki e, egiten duten e, egiten dutena eta beren hitzekin e, akort eta egiten duen dutena da gogortzea egoeraren gogortzea eta horre de ere kahortan e, hola gertatu da be ono gehiago gogortu dute egoera hori. Hmm. Babes eskubidea galdetzen dutenak orain arte nor dira irreski hartzen edo onartzen ote zituen orain arte frantziak ere Justuki galde horiek. E, beste estadu batzueri konparaatu zen erraititen da e, gehien e, azken azken urte hauetan e, gehien hasido e, eskubidea eman e, Alemania da, Eta porsak hartze bat dira e, Europa Norteko Estaduek gehiago frantzia banu gehiago hasilo e, eskubide eskubide onartzen dute eta gukemen e, estadodontsuz frantsesseeratel du diren hasio e, eskattzedat gehi bat dira. E, Gerla egoeran diren erresumetako jendeak memenu bateez izan dira Afganistanikoak eta hoai ikusten dira e, Siriakoak e, Irakekoak eta ikusten dira gero Afrika erdiko erdiko jendea ere heldu jendegaztea dira, e, jende dira e, Europara ino eta bereziki e, frantziara inuzzen eta hizkuntzabera menperatzen dute. Mm -hmm. Uh, Asilio, do babes eskubidea ta inmigrazioaren uh, gaia beraz ber legedian sartu uh, dute, atzo doa igandegauan boskatu duten uh, lege hortan, francesa xamladan uh, Inmigrazioaren kasuan zo uh, indira legedionen uh, legediontan azpimaratuko zenituzken punduak zo kalen lagea uh, Boska dut dutenean uh, oa jarte Alio akat selate luzzen uh, atzerritarak bertziituan be selemen toak uh, e karari ezen dako bede bizia arikuan zuen bede uh, bede estaduan. eta doan eta zen ezta bede hitza askin. behar selementoak e kari e eh, froga giishat e eh, lekutaxunak edo gerta E, gerta gertakarieta zaipatu idatziak renaimeta prentsa idatziak edo hola e, edo elkarte humanitariuek egin txostenak edo eta oren frogaurien ekartzeko e, bilzeko lau hilabete bat zituzten Bas, lau hilabete hortan diadanik zailazen kasu bat zuetan e, zenta geienetan deusik pakatzen dira, beden estaduetatik. Eta hawai irabete bat gutiago izanen da. Bezor uh, pentsatzen dugu e, duzier, uh, duzier andan batuai uh, errefosatua izanen dira fruga eskaxia horrengatik e, denbora eskaxia zere. Mm. Ad bai barkatu segitu? Ez ez. Uh, adin gabekoan uh, preson degilatzen kasua? Horrek hainitz polemika sortzen du? Eh, bon a dingabecoa ko lier dira be les berean di berian chartzen eh? a dingabeco bate normalki eh, asi lo gal de sedik eh, dingabeco isanes ber berre boulouden eh, babestea manatsnuliegak ber soch tana es eh, deusik ez da deusik aldatzen orientzat aldatzen da eh, familia de ita Kimma uh, dira ernaitait Kimma dira et dou Ordouane centre de rétention de la Courrietan mm. eta eta uh, oraiarte e europaque qu'on a qu'on les notrene d'ou Francia Casoulietan eta pentsatzen dug diputaturketan de, eison otela au vie uh, Legan chartu. et c'est la Pentsatu zola eh, Europako gizaiskubideen korteak, ez duela Frantzia hain errezki kondenatuko. Eh, posibilitate hori hori arte bazen ere, baina netziren berba hain bestem enturatzen. Mm -hmm. e, posible da hori egitea, Europak hori adibiaz gaitzesten badu? E, Pentsatzen dut, Europak segituko duela, hori hori refusatzen. E, bainan, Frantzia tematuko da, eta nola ikusten dugu tematzen den ere, e, adingabeko batzu eri, e, zera, ez onartzen adingabeko Adingabeak didela, esonar tuz eta erranez, eta emezortzi urte baino gehiago dutela, eta eraitan duten data ez dela una, eta agertzen dituzten paperak falsoak didela. Hortan tematuko da zura zuki, Franzia. Bai honan agertu zen bezala hor? den bezala, zentabiz bai du kasu izan dira, berri Erretentzio den borarena ere, uh, berrogeita bost egunetik, larrogeita mar egunera luzatzea arena, horrek zer uh, du beraz? Hori, e, kastigu gisa ikusten zen eta hoa e, jarte e, Frantziak lortzen du atzeritar baten uh, kamporatzea uh, geienetan uh, amar egun, ama, amar amabi egun barnei ta haabi egunetan ez badima du egiten e, biziki zaida zaiora nahi du e, gehienetan era nahi du e, jori berduen estadurat Estaduarek ez duela onartzen eta ezezko bat emaiten diola. eta beroita bost e, egun izan dain edo latan hoita hamar egun izan dain, gauzabera gertatuko den ustez. E, Erez ebitu berduan eztaduak esesko emaitan badu franziali eta badira munduan uh, indar uh, aski, uh, aski indar dutenak uh, Estadu batzuek zuek ekonomikuki eski indar dutenak erriteko, ez nik estut uh, atzerita hori or, uh, errezibituko uh, eta zuek aski duzue atxikitzea. Mm. Behas diplomatikoki iraiten dute, estut ere hori uh, gordinki iraiten, mairen e, ez dut ustean laetoan eta egunekin gertatuko denik, orakorik, eta zigor bat bezera eguzten alda. Mm -hmm. Gehiago erxondegi kondena la burbat bezala, edo? Bai, hori da. Mm. Eh, Atzeritaren zigortze bat bezala izanen da naiz, eta ez den zigor penal bat izaiten al. Horden, mm. uh, ondolioak zain so izango dira azkenean uh, ba, imigranten zat, edo? Immigranten zat mm. uh, ondolio horik ez, zena uh, munduntan krisiak izanen direno uh, jendea muituko da eta uste dut gizakiaren historioan dela hori mugitzea eta hemengo go e, imigranteen zat e, pentsatzen dut gehiago izanen didela behaz krandestinitatean biziko didenak e, diakinez behaz epe guziak moztuak didela eskubideen zat eta aldiz atsemanak badira e Fretentzio zentroetan egoiteko epeguziak bez doblatuak direla. Ze mm -hmm. frantxez gobernuaren elburua eh, el hemen azkenen da pixkat eh, imigrante horiek desagerteraztea, dexagerter, benen hor beti hor izango dira ez? Deket, desagerteraztea den elburua. Elburua uste dut dela eh, bortizki dukatzea. Eta eh, dugun, gok uste dugun baino eh, gobernu bortitzagoa da oai dugun gobernoa. E, komparatzen dute batzuk uh, Frente Nazionalaren politika posibil bati, zukala usti duzu? Eldakit Frente Nazionalarekin uh, lotzena aldi den, e, baina hansi hurda, hor bat didela e, ne hori gogorak, eta eh Gobernu autorit autoritario baten uh, neuriak dida hartu ditusten uh, neuri horiek, ez dakite reiten alden uh, fronte nasionala edo ez, menen uh, da uh, autoritarismoa agertzen den... Uh agertzen denge agertzen dela lege hortan. Mm. Eta berdin bukatzeko lokalki ondorioak hemen adibidez baiionan edo elkarten lana indartu behar jasen ditko ote da donola ikusten duzu. Uh... Ba, Gaur egun hemen uh, ez da Italiako mugan bezen bat atzerritar ikusten. Uh, badira pasatzen direnak baina ez da gertatzen den egoera mm -hmm. hemen aldiz gukikusiko duguna behaz hau zitegian da e, endaiako zentro administratiboan erretentzio zentru, atzerritaren egoera txartuko da zen eta behazua jarte e, behoita bostegun e, mm -hmm. etzituzten pasatzenak oai latonita Eoiten dira han, behaz, horrek eranaik du ondori wak izanen dira la, behaz, uh, psikologikoki eta moralki e, han, han, hoin luzaz egonen uh, direnen zat. Mm. Eta erretentzio zentroan, askileku izanen da? E, han, uh, lekuak ez dira, mugatuak dira, behaz, handaian dira, oita mar, uh, mar leku, eta han, uh, legez ez dira, oita amekameiten al. Mm. Behaz, hori... Uh, Gar garantia hori bada. Mm -hmm. Ados, bon, eborikina abokatu uh, kologo erametsalai parteginen frantsiakoa asambleak bostatu berri duen uh, asilio ta immigrazio legea Alain Larrea abokatuarekin mireskerra. Eh? Miresker Itz eta putz, atzaldeko 5etatik 6etara Arantsa ilererrekin Adi, musika eman gizuna... Bakari, musika ere... Asteaketan gaueko beniratzietan... Gurdaba be dabor, honak... Larun bat gauean ameketan... Hizterat, aponkzionel, no materiol... Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai... Isi. Adi eman gizuna... Isi! Pampi Mercapizza Chaléon A Chaléon ya quisiera seguir la Ishili que gonen Es gaschu <laughs> esta eh? penétique votatse no soy eh? Ah ouais avertissez-en site la lavourgine Non non au lauri Ah eso es Allez alors Alejandra, ni te merdimpa iguri al déco toute ça que valiatsen sin trop pa igorico na farore ne guler. Ah, un Sancho Guitene du stocky programme va. Ça va tenir coucher ou non Bon, est-ce qu'il a pas ça 25 A di a di chari vera certa. Ato. Oni recherches. Muskum taldeak atra duen billerren diskakuzati bat. Homen euh, elektro gehiago sartu dutela. Ez du elektroak dena egiten, hor eh? mm -hmm. frogaba dut, ah. muskumekin. Zu sobera guztuko izan. Ez sobera, ez eh? sobera hau. Gero saioak ere diska berri bat egindu. Minesker lagunak, ikusi dut, ma, oletalik bat berriki, ez da taipatu ere diska eginen zuela. Mm -hmm. Berrik matin hor ginoela, gure lankidea. Erosi baitu diska. Ah, ba, no. Eta entzonen dugu kantu bat. Txan. Uh, koban, uh, ere, donostiako elektroswing lariak uh, gustuko dut uh, hauek egiten dutena ah, bai? Elektroswing? Hau uh, uh, bai? Ah, uh, Mentaz beste bat baino mm -hmm. gehiago ah, Nafarren eguna oh, Nafarren eguna nizan dena <laughs> <laughs> Biziok, uh, ere, diska berri bat uh, argiteratu du, beti beste hildotik uh, du anai, hildu eh, garen diska hau, do uh, magic gang entzonen dugu ere, go british pop uh, musikaoli egiten dutena, uh, Ba Lendiska eta Brass Genesis de Machine de New Yorkeko Echo Bat Arsène Toustenac Bélusiki Region Cantuak. Mezbacarike, mm -hmm. bo da. Doctors de Troubadour dira raplari okitan Eta oksitaniarez egiten dutenak. Jauru baitida, beraz diska berri bat argitaratu dute hor, patua deitua. Eta playing for change diska berri bat ere argitaratu dute munduatzer egiten dira olako grabaketak. Hori dokumentale gide batek zituen karrikako musikali batzu grabatu. Eta ukantzuan ideea beste musikali batzu errede bergauza egineztea. Eta grabatu eta denak nahasi. Konzeptual. Konzeptu hori ura sortu zen. Eta... Ibakusa talde hau e, bedekoak dira bost musikari hauek eta metala egiten dute, e, talde aski beria eta Clermont Ferraneko arkor talde aski begi bat ere fataz deitua entzen dugu. eta ziri atxo e, lleko mapeko musikali batzu dira, ah, map. map talde a, Minister dezafer Populaire, Populaire. Alors horiek eta Chileko musikari batzu, el kartu dira, iskaduteteia okay. Ala eta uedere un sonne de bouk gaux bestekantu bat Greta justice a Juventus mileschker pampi souli micro équilibre ta charrière tion a dit Zitzordua gehiagoen zuteko taliontaz eta besteaz Adi emankizunean Pampi Merkapiderekin eta ortan bokatzen daga orko emankizuna bihar hastezkene izan ki Marko Gurekin izango da eta irobotak e epatuko itugun aski artean. Artistak baitira ere iduriz batzuentzat beden. Seiak, mementuz, uskal iratetan izanuntza.